Але Микола Миттю простягнув руку, вихопив із кощавих гордівих пальців довгу циганську голку і хапливо пожбурив її геть у глибоке глинище, щоб більше ніхто не знайшов її і не додумався до такого, як цей слюнтяй. Хай убивають себе ті, хто убивав інших. А нам треба думати не як умерти, а як вижити». Додав несподівано навіть для себе, бо зовсім недавно ще думав, що краще б Гордій помер. Тоді, під час допиту. Але тепер, коли Гордій, виходить, покаявся і його невідступно точить сумління, вирвалось інше. Що там думати? Ледве чутно мовив Гордій. Все одно і попілець розвіють. А ти, однак, думай, як вижити... «Шукає серед трупів неголку, щоб умертвити себе, а щось таке, щоб убити ворога». Радив Гордії так, взагалі, ще не маючи на увазі чогось певного, аби підбадьорити трохи колишнього друга, одігнати від нього, якщо не мух, то, бодай, підступні думки про самогубство, що повпивалися у свідомість, як оті мухи у кровавій рамі. Але Гордії раптом здалося, що Микола має на думці щось певне конкретне, щось невідоме ще для нього – але дуже зараз важливий для порятунку їх обох. Втупився чорними, тісними пробоїнами очниць, і тепер Микола таки помітив його очі, хоч як глибоко ховались вони у довгастому черепі. У темних отворах виразно ворухнулося щось живе, напівсвідоме, людське. Гордій в'яло змахнув рукою перед обличчям, і кілька живих мух таки знялося з насиджених місць. Невідступно зароїлися збоку. Гавкнув неподалік вовкодаву, і Гордій тинувся злякнув вперед, подріботів од Миколи спутаними ногами. Потревожені мухи роєм повелися у слід. Микола теж рушив з місця, і над ним надокучливо роїлися мухи, але зараз не помічав їх. Думка, що зненацька сяйнула під час розмови з Гордієм, впилася в мозок, Чіпкіше от найвгідливішої мухи Якщо Гордій знайшов серед трупів голку І зміг заховати її до пазухи І непомітно носити там, щоб убити себе То чому не можна знайти серед трупів щось інше Щоб убити когось, хто вартий того Чи пронести до землянки щось потрібне для утечі, для порятунку Скажімо, пилочку чи ножа, або дитячий совочок. Серед загиблих багато трупів дітей, котрі йшли із дому із своїми цяцьками, лопатками та совочками. Хіба не можна дитячою лопаткою зробити підкоп, а потім цюкнути вартового? Не міг зупинитись на чомусь певному, остаточному, але вже починало здаватись, що перед ним нарешті з'явився якийсь просвіток, щось нове, речівне, якась, хай і непомітна, ще виразно щілинка. І крізь неї досить таки відчутно війнуло жаданим подихом волі. І щоденний кошмар вечірньої перевірки, і принизлива штовханина колобідона з вечерею, і потім безладне влягання на ніч У вогтій тісній кошарі Все сьогодні минуло якось інакше Мов би не так, як завжди Через оте нове, що капнуло свіжістю Мов ранкова росинка прив'яло надію І коли не оживило її То бодай торкнулося, ворухнуло Цього вечора Гордій намагався бути на видноті поблизу, і в землянці примостився спати поруч, і не поснули одразу, як бувало раніше, коли за день натомлювались до упаду, а ще довго, стиха, майже нечутно, перемовлялись між собою, і ніхто сторонній не міг утямити їхнього шепоту. Здавалося, то хтось мимрить крізь сон. Чого й сам не міг би збагнути Але хлопці все добре чули і розуміли Бо знали один про одного багато такого Чого про них ніхто більше не знав І те надавало їхній уривчості мові Тільки для них відомого значення Ти гадаєш, то я? Повірх? Ні, клянусь Хтось уже встиг раніше але ж хто? Не знаю. Я склав план, як знищити водокачку. Послав у загін. А мені показали цей план у Гестапо. І мій підпис. Я міг помилитися, не повірити. Але щоб не впізнати свого підпису. Значить, серед нас чи в загоні був зрадник. І коли мене почали місити, я не витримав. Лариса ж витримала. А от я не витримую побоїв. Ще з дитинства. Бувало хлопці б'ють, а я відпрошуюсь. І обіцяю, і згоджуюсь на все. Тільки не бити. Так і удався. Сам собі огидний. Однак не мав права якщо когось б'ють, теж не можу дивитись. Коту хвоста одрубують, а мені шкода. Хай б'ють одразу, але не мучать. Буває. Я теж не переношу жіночих сліз. Скажи, це зрада? Не знаю. Ні, ти скажи відверто. Зрадник, мабуть, тоді, коли видав наумисне. Пішов і доніс, виказав, продав. А коли не витримав катувань, не знаю. Ладен сам себе задушити. А ти не про себе думай, а про інших. Тоді легше зносити болі. Ти думав про інших. Звичайно. Про інших і про інше. А що зараз інше? Все, пояснив упевнено Микола. Боротьба. Уточнив. Треба боротись. До останнього не втрачати надії на перемогу. Коли без вихідь я вперто собі нагадую, однак ми переможемо і легше Пригадуєш, вчили в школі вірш Івана Франка. Запам'ятав середок. Лиш боротись, значить жити. І мені подобались. Особливо, коли декламував Юра Юрський. І сам колись пробував декламувати на випускному вечері. Нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Микола шепотів, а самому здавалося, наче виступав зі сцени у своїй школі. І Гордій теж здавалося, наче він сидів у залі і захоплено слухав декламацію свого однокласника. «Пам'ятаєш?» – перепитав Микола. Признався Гордій. «Я не любив учити вірші. Завжди одержував за них двійки». Микола... Не мов похопившись, нараз примовк. Гордій ще згадав про загін. Як там, Шаміль? Але Микола уже не озвався, ніби заснув. І Гордій теж замовк. Лежали коло дверей. Крізь ґрати повівало свіжістю. Тут легше дихалось, адже ж ночами уже добре відчувалася осінь. Пізніше, опівночі, з дверей різко тягло холодом. Хлопці щільніше притулились один до одного. І раніше влягалися тісно, що і повернутися було нелегко. Але тоді вони просто лежали близько, а зараз по особливому міцно тулились. І від того ставало відчутно тепліше і навіть якось надійніше. Коли б усі люди так завжди горнулись одне до одного... У житті було б набагато тепліше, коли внулося стомлено у Миколиній голові і пригасилося сном, і легше було б тоді переносити найпідступніші холоднечі. Поснули. Здається, усе спало. Тільки озброєний вартовий гупав кованими чубітьми уздовж землянки коли воріт. Ретельно ніс свою незавидну службу, очевидно вважаючи, що виконує вельми потрібну і відповідальну роботу. Твердо переконаний, що в житті все-таки вигідніше бути охоронцем, аніж ув'язненим, катом, аніж смертником. Розмірено тупав туди-сюди. Туди-сюди, наче маятник якогось заклятого механізму, і кожного разу, проходячи мимо дверей, спрямовував промінь ліхтарика на замок, що в тому примарно сліпучому світлі видавався особливо незграбно важким, потворним. Ніби чорний лихий павучисько причаївся серед густого металевого плетива. Іскра у мороці тепер вечорами безпросвітно моторошніми і тягучими довго не засинали. Коли не шепотілись, то лежали й думали. А було про що шепотіти і над чим замислюватись? Хоч як намагались Гестапівці ізолювати в'язнів і весь табір од навколишнього світу. Але відгумін земного життя пробивався до Яру У цю незасипану ще землею могилу Крізь мертві зони, ржаве плетево колючого дроту, маскувальні зелені заслони Відгумін навколишнього життя все одно проникав до Яру Бентежив людям серця, думки, вселяв якусь примарну надію В'язні, яких ганяли на територію Кирилівської лікарні, теж вигрібали і знищували трупи. Вони розповідали потім, що біля Куренівської поліції збудовано великий бетонний дот з амбразурами на вулицю, а подвір'я зрите траншеями. П'яний поліцей-охоронець знехотя признався, розпотякався, що, мовляв, кругом партизани, а за Димиром та Ірпінем уже радянська влада. От коли б їхній загін учинив наліт на Бабин Яр, думалось Миколі, марилось, хоч розумів, що сюди, у місто, партизанам не прорватись. Хоча з кирилівських пагубів бачив на власні очі підірваний міст через Дніпро, довгі залізні ферми звалились у воду з високих бетонних биків, а на станції Київ-Петрівка якось спалав в ешелон, і боєприпаси рвалися з таким лунким тріскотом, що і в яру було чути. А це вночі налетіли на місто радянські бомбардувальники. Гавкотіли, аж захлинались довкруг зенітки, і трасуючі кулеметні черги полосували розтревожену темряву а невидені з землі бітаки десь гули й гули у чорнющому піднебессі, наче вся та пологка стрілянина зовсім їх не стосувалась. Потім розвішали на задимлених парашутах сліпучі освітлювальні ракети, як хтось схвально пожартував у землянці панікадила, і на тлі того фосфоричного світіння особливо чітко Різбилися грати дверей, замок, силует кулеметної вишки, стовпи з колючим дротом. Так виразно, що, здавалося, видно було ріжки колючого дроту і тонесенький, мов соломинка, ствол дискового кулемета над обшальованим свіжими дошками полустінком вишки. Ствол націлений завжди на вихід землянки. Важко гухкали вибухи бомб. І в землянці, крізь товстелезні колоди накатів, тоскно сипалась земля. В'язні жадібно спрагло ловили оте приглушене туганіння, що ніби цілющий пластир торкалося ран, освіжало притуплені почуття. Хтось уперто прохав, напівпошипки, наче молився, «Бийте, браточки, бийте, ще, ще бийте гадів, хоч і нас разом з ними». Бомбардування перетворилось у свято, у якусь невидану урочистість. Другого дня переказували, що одна бомба рознесла вщент колючу горожу, зробила широкий прохід, але гітлерівці одразу ж його залатали. Льотчики, мов би, нагадували в'язням про втечу, брались допомогти. Справді пора. Чекали Наближення фронту. Хоч те наближення, розуміли, наближало їхню власну загибель, але чекали, благали, то був єдиний рятунок. Тільки слід не баритись, не згаяти слушного моменту, вириватися звідси, поки їх не знищили, пробувати, адже не тікаючи, утекти неможливо». Наступної ночі після нальоту гестапівці раптом зняли тривогу. З Лементом, Лайкою, Гавкотом, Вовкодавів повиганяли в'язнів із землянок. При сліпучому світлі прожекторів повели колону до місця розстрілів. Так і не встигли, невтішно побрязкували кайдани, не кинесі в бік, бо на вірну смерть. Не побіжиш, кінець, морозко майнуло всередині. Залунало кілька коротких черг, але ніхто не падав. Гестапівці риготали. Виявляється, п'яна охорона влаштувала репетицію розстрілу. Просто для розваги. А може, щоб нагадати в'язням, що на них чекає. І нехай наближення фронту не дуже радує їх. Увечері знову задушливо мокра нора землянки і без просвіток. Микола довго лежав, думав. Потім Гордій заснув, а він ще прислухався пильно, немов сподівався почути щось таке, що, зрештою, виправдало б довгі хвилини напруженого очікування. І він такий почув. Здогадувався і раніше, що у землянці є люди, які щось замишляють, очевидно, готують втечу. Обережно, таємно. Але як зв'язатися з ними, увійти в довір'я? Як не дивно, а й серед смертників були зрадники, ніби без цього підлого зілля не можуть ніде обійтись люди. Видав же хтось нещодавно хлопців, які у глибині землянки нишком готували підкоп. Охорона увірвалась тоді в землянку і одразу, без зайвих розпитувань та дошукувань, кинулась до старанно замаскованого підкопу. Виявила дитячі лопатки, якими орудували хлопці, і з лайками та побоями схопили всіх, хто знаходився поблизу. А у досвіта перед Шеренгою розстріляли 17 молодих в'язнів. Робочий день розпочався із того, що інші смертники відтягнули свіжі трупи розстріляних до найближчої печі. Як розшукати спільників, порозумітися з ними? Не раз у найдальшому закуткові землянки вловлювався нічний приглушений шепіт, але ніяк не вдавалося розрізнити, чи то крізь сон, чи то хтось марив у лихоманці, чи, може, ділився із сусідом чимось своїм наболівим звичайним. Та ось, несподівано, до вуха торкнулося навіть дуже виразно одне слово, що примусило рвучко підвести голову і насторожитись. Шаміль. Хтось там, у загуслій паркій Чорноті, тихо вимовив слово, котре не міг сплутати з іншим, чи зрозуміти не так, як належало. Воно для Миколи зараз мало одне значення. Шаміль командир їхнього партизанського загону. Отож, виходило, хтось іще, крім них, з гордієм, знає тут у землянці про цю людину. Але хто? І чого ті невідомі згадують у своїх потайних розмовах це ім'я? І як потім уранці розпізнати їх споміж багатьох інших, як підійти до них, обізватись, зблизитись? Зараз туди не пробратись поміж сонними, тісно наваленими тілами. Та й до кого ж, власне, пробиратись? Хіба розглядиш когось у густому мороці і чи заговориш отак одразу? Слід діяти обережно, уміло, бо коли б не сполохати незнайомих надмірною настирливістю, не насторожити їх, подумають, провокатор підслуховує, почнуть остерігатись, ховатись, припинять нічні розмови. І коли б не погасла зовсім оця іскорка просвідку, що зненацька зблиснула перед ним у непроглядній пітьмі, слід поводитись розсудливо, обережно умовляв самого себе, щоб і тобі повірили, і ти міг вірити іншим. Напружено вслухався у віддалений, ледве чутний шепіт, але вже не міг розрізнити жодного слова і дивно ставало, як міг уловити оте Шаміль. Навіть починав закладатися сумнів, чи він таки чув його, чи тільки те дуже хотілось почути. Прикидав у думці, хто міг там лежати, бодай приблизно у тому далекому закуткові із тих в'язнів, кого випадало бачити в день. Ледве діждав ця світанку. І як тільки в землянці трохи повидніло, звівся на лікоть і став пильно вдивлятись туди, звідки вночі долинуло слово, яке для нього прозвучало немов пароль. Але побачити щось потрібне не зміг. А коли заскриватів замок і в'язні заврушилися, коли пронизливо заскрипіли завіси воріт і вартовий верескливіше от того металевого скрипу заходився зіпати, щоб трупи виходили. Микола спробував притриматись коло виходу і роздивитися в'язнів уважніше. Повз нього вирував потік людських тіл, брудних, зарослих, обшарпаних, загрожуючи підхопити і понести, чи і звалити з ніг і котити лежачого, як котич каміння бурхлива гірська вода. приплюснувсь до вогкої заплісневої стіни, пильно вдивляючись у зараз такі одноманітні сірі обличчя, намагався вгадати, визначити, хто ж то шепотівся вночі про їхнього партизанського командира. Тримався, та веруючий потік все ж відірвав його від стіни і виніс крізь вузьку горловину виходу. На двір. Так Микола і не розпізнав тих, кого не розпізнати тепер не міг. Увечері знову довго лежав принишкло, упившись напруженим поглядом у темряву, наче міг щось почути його очима. Услухався, не помічаючи обіг себе ні надривного хрипу зболіло простуджених грудей, ні напівсонних стогнів, божевільних викриків у забутті, не стихаючого побрязкування кайданів, от шарпанини затерпло стомлених ніг. Чув тільки шепіт. Оте ледве вловиме перемовляння у віддаленому згустку темряви, яке лебонь велося не першу ніч. Навіть уловив знову оте для нього таке багатозначне «Шаміль». Чи, можливо, те шамотіння лише вчувалось йому? Ні-ні, так і справді розчув добре відоме з-під пілля слово. Отож, не доводилось сумніватись, там, у кутку, знали його спільників. І, очевидно, не просто згадували колишні, а щось замишляли теперішні. Домовлялись про те, про що не могли не домовлятись тут, і від чого він, Микола, теж не повинен стояти осторонь. Наступного ранку зважився, вибрав момент і, підступившись, непомітно озвався до одного, кого вже і раніше чомусь виділяв серед інших. Вірніше, той сам виділявся. Якийсь був такий, що мимоволі викликав до себе прихильність, повагу і, немов, постійно намагався підказати іншим, якими і їм слід бути. Незалежний, спокійний, розсудливий, ніколи не біг із землянки, хоч його і несло до виходу, а намагався йти нормально, по-людському, немов прагнув стримати інших, нагадати їм щось важливе, що тут призабулось, але чого здобувати ніколи не повинна людина. Він не штовхався за Баландою а стояв збоку, дивився на ту принизливу, колотнечу, докірливо-вимогливим поглядом, ніби сподівався, що той погляд помітять і схаменуться, згадають про власну гідність. І хоч зате не раз на нього сипались удари наглядачів, глядачів, але й ті удари він сприймав якось безболісно затято, наче з викликом. «Звідки ви знаєте Шаміля?» Запитав Микола того невисокого, що навіть тут, серед Кіптяви і бруду, мав світло пшеничний чуб і брови, немов стигли колосся, котрі впадали у вічі, запам'ятовувались. Запитав не голосно, але твердо, мов би йому точно було відомо, що саме ця людина вимовляла ночами знайоме для нього ім'я. Білявий удав, ніби і не почув сказаного. Але Микола те помітив, виразно, глянув на нього уважніше і, хоч мав очі такі ж глибоко запалі, як в усіх в'язнів, проте Микола добре розгледів не лише їхній вираз, а й колір, якісь винятково блакитні, мов крізь глибину темних очниць просвічували далекі цяточки неба. Здається, хотів одвернутись і піти, так нічого і не відповівши, але Микола рішуче ступив на переріз та крвучко, що аж кайдани забрізкотіли. Стояв набагато вищий за того білявого, ширший у плечах, і хоч був значно молодший, зараз видавався, наче батько перед сином-підлітком. «Звідки? Ви знаєте, Шаміля!» Повторив нетерпляче, вимогливо, і в тоні його вчувалося, що він не відступиться, поки не одержить відповіді. Білявий зупинив на Миколі світло-блакитний погляд і відповів розважливо, наче йшлося про щось звичайне, загальновідоме. А хто не знає його? Не знав у голос кого ніби тим підказуючи Миколі, що і йому не слід так гучно вимовляти це ім'я. Цю людину добре знають навіть гестапівці. За її голову обіцяють добрячу винагороду. «Невже ми з вами... Ми смертники, схожі на гестапівців?» Наголосив Микола на слові «ми...» намагаючись тим підкреслити, що вони з білявим однакові спільники, і не варто таїтись один від одного, не довіряти, щось там приховувати. Блакитний погляд ковзнув по прихоплених передчасною сивиною миколених скронях, по запалих, але гостро блискучих очах, по моторошно розсіченій верхній губі чим так ударено оброднувши лахміття одягу, кайданах на босих позбиваних до крові ногах. Такий зовсім не схожий оцей високий, плечистий юнак на естатівця. Глянув прихильніше. Раз. Поговоримо потім. Я вас гукну. Уночі пообіцяв а поки що тихо. І серед в'язнів є донощики. Наче люди не можуть існувати без них, як без власних хвороб. Вірте мені. Вірте, схвильовано запевнив Микола, як самому собі. Але про минула ніч. Друга. А білявий не кликав Миколу. Може, вивчав, придивлявся, узнавав щось від інших. Щоранку вони віталися поглядами, і Микола мовчазно запитував, але білявий одмовчувався. А це нарешті шипнув, щоб Микола з вечора пробирався до них у закапелок, ляже поруч, якраз мовляв, місце звільнилося. Сусіда розстріляли при перевірці, помітили в пазусі, знайдений серед трупів, старенький надламаний ножик. «У кутку тепліше», – додав голосно, бо коло них несподівано опинився незнайомий в'язень, затримався, прислухаючись. «Осінь!» І низом коло дверей, мабуть, сильно сихонить. Микола, згоджуючи, кивнув головою а увечері не лів на своєму місці, десятим від виходу, а зразу пробрався у закуток. Ледве втиснувся поміж кістляві тіла, наче ніхто тут і не звільняв місця. Може, то невмисно сказав Білявий, аби не обіцяти Миколі занадто багато, чи бажав нагадати, яка небезпека чигає на кожного, хто перебуватиме з ним поблизу. Минула година, друга, люди вляглися. Усі, здається, уже спали, а до Миколи ніхто не озивався й досі, та й взагалі поки що ніхто не починав якоїсь очікуваної балачки. Думав, що так нічого, і не дізнається цієї ночі, як нарешті збоку Почувся шепіт. Познайомились. Їх було кілька. У темряві не розпізнати. Лише голоси різні. Може, чотири чи п'ять? Білявого звали товариш Федір. Для конспірації – чи невмисне, щоб частіше нагадувати собі оце світле, недавнє, радянське, коли кожен для іншого був товаришем, від чого зараз перебували так невимовно далеко, але до чого прагнули і сподівались неодмінно повернутися. А може тому так називали, що він був тут за старшого, і просто дивно, як Микола одразу натрапив на нього. Чи недобре розвинена інтуїція підпільника підказала, Внутрішнє відчуття свого. А звідки знають Шаміля. Довідавшись, що Микола лишався у підпіллі за наказом цього командира і тримав зв'язок із його загоном, товариш Федір признався, що він уповноважений ЦК по організації партизанського руху на Поєрпінні. Бував і в загоні Шаміля. Особисто знайомий з цим командиром. Потім налагоджував зв'язок із київським підпіллям, і хтось підло зрадив. Життя завжди вносить свої найнесподіваніші корективи, і часом досить фатальні. Власне, зрадив. На якусь мить примовкнув, ніби ще вагаючись, чи слід розповідати про це. Додав, твердіше, зрадив самі його. Саміло. Саміло? Перепитав недовірливо Микола, бо він теж знав цього підпільника, котрий не раз появлявся і у боровому. Він справді Саміло знав його конспіративну квартиру. Навіть окіп схованку. У картоплищі І схему водокачки Яку намірялися висадити в повітря партизани Що її показували Гордієві Під час допиту гестапівці Теж мав у своїх руках самі Все Усе ставало На своє місце Переконувало А проте не сила було повірити Виходило Він зрадив І товариша Федора А «Може...» – спробував висловити сумнів. «Ніяких може...» – категорично запевнив товариш Федір і розповів те, що, напевне, уже добре обдумав і виважив. Бо промовляв швидко, чітко, немов по-написаному. А, можливо, він це розповідав уже не одному, вважаючи, що таке повинно знати якомога більше людей. Якщо хтось таки вийде звідси живим, то насамперед повинен викрити зрадника – Бо так багато біди може завдати чесним борцям один нікчемний запроданець. Ціна зради. Весна 43-го видалась особливо важкою, і погода підводила, що в лютому потепліло, закапотіло, а потім раптово похолодало. Вдарили приморозки. І всередині березня повалив сніг. Старі люди казали, то зима поверталася з гостей. Туди йшла мила, і назад поспішає, домітала. І голод лютішав. Приміськими шляхами тяглися сумні юрби знесилених міняльників. Жінок, матерів не спиняли ні ворожі заслони, ні грабунки, ні гвалтування, ні вбивства брили брели брили обвішані торбами, чорні обвітрені, змарніли, бо вдома діти благали їсти. Сподівались у навколишніх селах за якусь стареньку вдяганку, хустку, піджак, ватянку виміняти жменю крупи, шматочок цвілої макухи чи кубку картоплі. І окупанти звіріли, вбивали, вішали. Вивозили до Німеччини. Почалися масові провали і у київському підпіллі. Очевидно, діяв провокатор, добре законспірований і підступний. Треба було рятувати людей, негайно виводити їх до лісу у партизанський загін. Товариш Федір вирушив до Києва. Нелегко було пробитись до міста. На кожному кроці застави, перевірки, патрулі, облави, арешти. У Нових Петрівцях при в'їзді в село на подвір'ї школи стояв загін власовців із танками і німцями гауптманами. При виході із села на території колишнього колгоспу розмістився мадярський каральний загін. Мадяри затримали. Ледве вдалося переконати, що йде з містечка Димира, за дорученням Геббіц-комісара мав такий документ. Але Мадярський-Вартовий не хотів того розуміти. Таке дійшов. На конспіративній квартирі по вулиці Гоголівській відбулася термінована рада. Підвечір десь о четвертій, щоб встигнути розійтись до комендантської години, що починалась о шостій, на тій нараді був і Саміло. Людей з місця збору до партизанського загону мав вести партизанський зв'язковий Григорій у досвіта. Але вранці він несподівано з'явився на явочну точку у парку біля пам'ятника Шевченку. Товариш Федір уже сидів у цьому парку на лаві, чекав потрібних товаришів, була восьма година ранку. І ось в кінці алеї помітив знайому постать Григорія. Цей зв'язковий не повинен зараз бути тут. Що сталося? Григорій теж упізнав товариша Федора, але не подав вигляду, наближився і, проходячи діловито мимо, навіть не повертаючи голови, тихо сказав його провокатор. Минув, дійшов до протилежного кінця лавесів, блідий і стривожений, хоч як намагався приховати свій стан. Погляди їхні зустрілись. Невже так це правда? Непомітно огледілись до Поблизу не було нікого. З алеї видно далеко, аж до кінця парку, до вулиці Рєпіна, де стіріли високі стіни будинків. Тоді Григорій уже голосніше додав, цієї ночі мене заарештували, втік випадково. Гестапівців приводив саміло. А було так. Після наради Григорій повернувся до квартири, де мав чекати сигналу на ранковий вихід. Та всього через кілька годин у двері постукали. Не збирався відчиняти, але з-за дверей озвався саміло. Дивився вивчаючи пильно, очі мав гострі, та інші риси обличчя теж були гості. Ніс, підборіддя, вилиці, але голос м'який. Заявив, що внизу у двірнички на них чекають. Зійшли непівтемними сходами. У кімнаті двірнички, теж напівтемній і тісній, сиділи троє в гестапівській формі. Саміло помітив, як мимовільно смикнувся Григорій, побачивши їх. Поспішив пояснити, мовляв це підпільники, і доводиться носити ненависну форму для конспірації. Але ж для чого ця ризикована зустріч? На столі парували склянки з чаєм, гарячим, прозоробрунатним, засолодженим сахарином, Випивши того запашного напою, Григорій трохи заспокоївся, але подальша розмова насторожила знову. Самійло заговорив, «Саме цих трьох необхідно першими перепровадити до лісу». Час і місце збору керівникам груп відомі пояснив стримано Григорій. «Нам не можна затримуватись», – нагадав один із невідомих, термінове доручення. «Можливо, – прикинув Самійло, – Хай самі пробираються раніше, але ж нам треба знати, бодай, у загальних рисах нинішнього дислокацію загону, знову той невідомий. Людей поведу я сам, твердо відрізав Григорій. Не помітив, як багатозначно придавив оком саміло, повернувшись до своїх знайомих, і ті квапливо погодились. Перевели розмову на інше, допили чай, попрощалися. Певне самій його сподівався на більшу Григорієву довірливість і необережність. Відчув, що для першого разу досить, щоб не викликати підозри, не сполохати зв'язкового, продумати, як діяти далі. Григорій піднявся до себе, намагався забути цю не зовсім зрозумілу зустріч, а проте в глибині наростала тривога. Невже десь тут і криється зрада? Не міг лежати, не кажучи вже про сон. Стояв біля вікна, вдивлявся в оповите мороком місто, а бачив перед собою десятки облич, хто провокатор. Здається, на жодному не було підстав зупинитись. Можливо, справді найважче в житті вчасно помітити вірного друга і розпізнати ворога. Хто усміхається до тебе не лише вустами, а й серцем? Хто протягує не тільки руха, а й душу, а хто, подаючи немов для вітання, руку, потім стискає її в кулак, щоб ударити. Багато знайомих облич. І на жодному із них не мов би не помічалися тіні підлості. І все ж таки хтось зрадник. І найгірше, коли так і не вдасться визначити достовірно, бодай здогадатись хто. А він той один двоєдушний і підлий ходитиме і далі як свій, наче такий як усі, якщо навіть не вдаватиме себе завідданішого, надійного, і знову зраджуватиме. І тоді чесні не матимуть довіри до чесних, а вірні підозріватимуть вірних». Невже повертались думки до недавньої дивної зустрічі, до невиправданої поведінки Самієва, але ж підозра поки що не мала жодних точних даних та й кому міг у цю пору про неї повідати. Давно вже минула північ, а Григорій не спав. Як знову постукали, і знову Саміло, цього разу не сам, певно, боявся, щоб Григорій. Не відмовився йти з ним, не втік, не вислизнув. Позаду стояло ще двоє в цивільному. Самійло поквапливо переповів, чи хвилювався справді, чи лише вдавав, що обстановка ускладнилась. Внизу чекають люди з загону. Змінилось місце, куди ти повинен вести людей, закінчив притишено. Григорій спитав коротко, де люди. У сквері навпроти. У тому скверику, глухому і занедбаному, таки зустрічались підпільники. Але здебільшого вранці або надвечір, перед комендантською годиною. А чому зараз прийшли сюди опівночі? І хто ці двоє? Холодком ворухнулося занепокоєння. Щось непевно було у цій нагальній зустрічі, але останнім часом так багато виникало цілком несподіваного і незрозумілого, що замислюватись не вистачало часу, могло все трапитись, і цього разу теж. Марші накинув піджак на плечі, натягнув стареньку кепку, та тільки опустилися сходами і вийшли на вулицю, як перед ними з'явилося ще двоє, показали жетони таємної поліції, наказали йти з ними». Тепер залишалося одне – тікати. Вели до Лук'янівки. Шлях для Григорія добре знайомий. В уяві постало кілька дворів, якими користувались підпільники. Цілі лабіринти глухих, зарослих чагарниками та кроповою дворів, котрими можна вийти з одного кварталу на другий, як жартували друзі, не виходячи на вулицю дійти до самого центру міста. Намітив один. Хіба сказати працанишкам Самійло, щоб був на поготові, але щось нагло спинило, притримало, підказало не квапитись, та й нелегко було зробити те непомітно. Подумав, якщо він рванеться убік, бік, той Саміло повинен здогадатись і кинутись тікати теж. Скосив поглядом на нього, Самійло спокійно ступав попереду, наче і не з ними йшов, а з тими двома. Лунко клацали кроки у нічнім коридорі вулиці». Все ближче знайомий під'їзд із залізною брамою. Хоч би не закрутили на ніч хвіртку дротом, не повинно б. Хвіртка ржава, погнута, не притулялась щільно, туго ходила у металевій проймі, і якщо й заскакувала, то відчинити її було нелегко. Він кинеться ця рвучко в неї і причинить за собою з усього маху. Іншого виходу зараз не бачив. А самійло ступав попереду, Ніби теж вів його. Невже? Добре, що йшли тротуаром, а не серединою вулиці. По бруку. Обіг сіріли цегляні стіни будинків, тимніли завішені зсередини маскуванням вікна, здіймались високі дощинні паркани. Ось і знайомий під'їзд. Стара металева брама, погнута хвіртка, напівотхилена. Григорій напружився. Ніби одразу все десь далеко зникло, і навіть він сам теж десь зник Осталися тільки брама з погнутою хвірткою І намір стрибнути в бік зненацька і пружно І він стрибнув, з розгону гупнув плечем у хвіртку Вона розчахнулася навстіж І він заточився, мало не впав Ударився рукою об цегляну стіну під'їзду тримався на ногах А другою рукою якимсь дивом устиг ухопити хвіртку І сильно кинути її назад у пройму Глухо скригнув метал об метал, і погнута хвіртка мертво застряла. А ще встиг помітити, що Самійло кинувся не тікати, а навпаки ловити. Разом з тими двома морочився біля хвіртки, смикали, грюкали, і коли нарешті вирвали її з пройми, Григорій був вже далеко, у слід пролунало кілька запізнілих пострілів. Григорій з вивистими проходами вибіг у другий двір, через дірку у високому мурі проліз у третій, далі з даху якогось хлівця зіскочив унизу, четвертий, далі, далі. До ранку петляв лабіринтами глухих дворів, подовгу простоював у темних закутках, прислухався, зважував. На вулицю вийти не міг, комендантська година. Аж коли стало світати і на вулицях почався рух, поправив на собі одяг, причесався до темної шибки, кепку десь загубив при втечі, розтерв поблідлі щоки і вийшов зі своєї схованки. Ранок був прохолодний, з рота йшла пара, і тіло час від часу проймало неприємна дрож, чи тільки від холоду, чи, можливо, більше від пережитого. Знав, о восьмій ранку мала відбутись зустріч на явочній точці у парку біля пам'ятника Шевченку. Швидше туди, до своїх, попередити, застерегти від подальших провалів, якщо, звісно, ця точка не була ще відома Самійлу. Мимо Галицької площі, де вже починав збиратись базар, він, мабуть, збирався б і у зовсім мертвому місці, Вийшов до бульвару Шевченка. Ще ніколи ця вулиця не видавалася такою безконечно довгою, такою порожньо просторою. Кожен зустрічний німець лякав. Кожен поліцай насторожував. Нерви напружувались до краю. Треба дійти до парку будь-якою ціною. Треба зустрітися із своїми, щоб попередити про саміла гнав себе вперед і водночас стримував, а коли ті, хто мав прибути на зустріч, уже заарештовані і заявочною точкою стежать гестапівці. Наближаючись до парку, дедалі стишував кроки. Та коли побачив на лаві у кінці алеї товариша Федора, у хлопця наче гора звалилась із плечей. Товариш Федір вірив у те, що почув, і не вірив. Не хотілося вірити. Бо коли то правда так багато гинуло, розвалювалось трагічно того, що готувалося з неймовірним трудом і ризиком. Надто серйозна це була справа. І надто відчутними втратами могла обернутися вона. Усе слід уточнити – вияснити і негайно вирішити, як діяти далі, як урятувати становище. Але вже було пізно. При виході з парку їх затримали. Із 380 підпільників, які мали прийти на збірний пункт, прийшла лише половина. І найстрашніше було те, що зрадник лишався і досі невикритий. Змова сміливих. Отак я і опинився тут. Глухо докінчив свою розповідь товариш Федір. І тепер доводиться організовувати не партизанські загони, а втечу смертників. Завжди в людини доводив... «За будь-яких обставин повинне бути завдання номер один. Те, що належить виконувати в першу чергу. І лише здійснивши це, слід братись за щось інше. Знову ж таки, з поміж того, визначивши завдання номер один. І так все життя. От у тебе, спитав Микола, яке у тебе зараз завдання номер один». Той, помовчавши, признався. Вижити. І, побоюючись, що його зрозуміють невірно, поспішив додати вижити, щоб боротись, мстити. Простіше втекти звідси. Отже, зараз у нас перша втеча. Цьому повинні. Підпорядкувати все. І тоді обов'язково здійснимо. Хтось мусить повідати людям правду і про це пекло, і про зрадників. Бабин яр фашистам не вдасться викреслити з історії. Це має бути не просто втеча, а повстання, бунт. І головне – організованість. Підніматися всім одночасно. Коли б вже була зброя, зітхнув хтось у темряві. Серед групи змовників був і отой старий, зовсім сивий єврей, з кудлатою бородою, з котрим Микола сидів разом в камері смертників у білоцерківській тюрмі, а потім у підвалі київського гестапо, який умів жартувати з болісною іронією. Ще одного спільника називали «Володимиром». І коли той говорив, голос його Миколі здавався добре знайомим – «Здається, це той в'язень, що навіть з поміжних, брудних і зарослих виділявся своїм неохайним виглядом. Був такий чорнющий і пом'ятий, наче тільки не вибрався із тісного закіптюженого коміна. Хлопчина із Закарпаття. я знав кілька мов. Учився навіть колись у Берліні. Добре розумів німців». І це багато могло допомогти змовникам. Був тут і Миколин земляк з-під Василькова. Звали його Артем. Про нього, здається, чував ще й раніше під пільником. Хоч довкола в'язні вже спали, але тиші, справжньої нічної тиші, так і не наступило. В землянці й далі чувся важкий стогін. Лунали окрики крізь сон, хтось несамовито чухмарився, хтось цокотів дрібно зубами від холоду чи від страхіті сновидінь. І від кожного найменшого пороху дзенькіт заковів, моторошне побрязкування ланцюгів на кощавих людських ногах. Іншої тиші тут не було і не могло бути. Та ніхто і не чекав її, не прагнув. Навпаки, о ті постійні шуми скрадали приглушений шепіт змовників, були бажані, допомагали. Наступної ночі знову обмірковували варіанти втечі, щоб лишився один остаточний і найвірогідніший якщо для них взагалі що могло існувати щось реальне, крім приреченості на смерть. Ще від найпершого моменту арешту, відтоді від затримання на прохідній лісопильні, і потім кожного разу, як тільки виникала нагода, Микола думав про втечу. Швидку, відчайдушну, зухвалу. Ручко кинутись в бік і бігти, хай що б не було. Але він ні разу досі не замислювався про організацію течі, щоб спільно обмірковувати все до найменших деталей можливостей і потім за наперед розробленим планом тікати всім. Це було щось нове, сильніше, серйозніше, що вселяло віру і додавало сили. А те, що цим керував товариш Федір, досвідчений комуніст, скинутий у ворожий тил на парашуті саме для організації боротьби, вимагало від кожного повної самовіддачі і дисципліни. Отож, який мали обрати варіант втечі? Артем радив підкоп. Ніби і не було трагедії із тими, сімнадцятьма молодими і нетерплячими, розстрільними на світанні, котрих хтось підло видав. Мовляв, треба украсти одну або й дві лопати, доручити це землекопом і потім рити ночами нору, коли всі поснуть у землянці. Під грубі колоди стін, звісно, не одну ніч. Але ж можна прокопане у ночі на день старанно маскувати». «Як же інакше вибратись із землянки, коли є залізні ворота, замок, вартовий і кулемет навпроти виходу?» Радив неупевнено, ніби аж боязко, бо, мабуть, і сам сумнівався у такій можливості. Микола рішуче запротестував. Був час, коли самого спокушав такий варіант – але вже встиг переконатись, що то марна спроба. Землянка глибоко у ґрунті, стіни із товстих колод, пісок. Широкого проходу не вирити, а тісна, довга нора обвалюватиметься. Та й не вдасться маскувати підкоп кілька днів. Охорона з ліхтариками щоранку пильно оглядала землянку, як тільки в виходили на роботи. «А що ж ти радиш?» Спитав товариш Федір. «Завжди найлегше критикувати когось». «Я?» «Не сподівався, Микола, що зразу ж доведеться щось пропонувати своє, відстоювати, а не лише заперечувати, висловлене іншими». «Я поки що не придумав нічого, признався чистосердечно». «Лягти б звечора у штабель між трупи, Почав сивобородий, ніби міркуючи в голос. «А коли от печі всі розійдуться, вийсти і тихцем спробувати вибратись із табору?» Довго усі мовчали, явно не сприйнявши це за серйозну пораду. Надто страшною і далекою від понятунку була б така спроба, щоб самому, живим, лягати туди, куди незабаром покладуть тебе мертвим, але від чого це вони і думають, як би урятуватись? Раще залізти в порожню цистерну. Нарешті озвався Володимир, якою воду привозять. Сховатися там, а коли машина вийде за ворота, відкинути люк і гайда. Задихнеся всередині. У душогубці ж не задихнувся. Тому захопити душогубку? Є ж серед нас водії, і втікати на ній на пролом. Це самогубство, заперечив товариш Федір. Йдеться не про те, щоб утікав я або ти. Нагадую, треба провести масову втечу. Усіх. Тоді буде найбільший процент вірогідності, що хтось врятується. Бунт смертників нерівний, кривавий. Але коли повстання бували без кров'ї жертву, тільки так гаряче підтримав хтось петклявим, майже дитячим голосом. Напасти на охорону з лопатами і кочережками, вихопити автомати і, відстрілюючись, утікати яром. Найкраще увечері, при перевірці, або коли здаємо інвентар, передушити конвойних, порвати дротянку і до Дніпра. «Скований, далеко не забіжиш», – висловив сумнів Микола. отот -от Квапливо втрутився товариш Федір, ніби давно чекав цього неминучого нагадування. Починати треба з кайданів. Найперше слід розкуватись, а вже потім щось робити далі. «А як ти розкуєшся?» Розчаровано протяг Володимир. «Щоб усі...» – засумнівався і Артем. «Довга пісня. Потім розкуємось. Хлопчачий голос. Ага». Потім, коли вівчарки гризтимуть, наші горлянки, невесело пожартував Савобородий. «Скільки вже постріляли тих, що пильгучили за кови», – сказав, здається, Володимир, і скрушно зітхнув. «Пиляти не треба», – пояснив товариш Шведір. «Простіше розігнути хомутик». Відчувалося, він уже обмірковував це. «Хомутик?» Оте дротяне кільце, схоже на шайбу гровера, який німець коваль так спритно одним ударом заплішував на ковадлі рейки, пригадалось Миколі. Може, й справді простіше його розігнути, ніж прилягучити, ланцюги? Я теж так думав. Висловився уголос. Хомутик треба одгинати. А чим пальцями не осилиш? То... «Ти, Микола, може щось нам підкажеш?» – поцікавився товариш Федір. Миколі здалося, що він про це думав ще відтоді, як Гордій показав йому голку. Велику циганську голку з вушком, забитим землею і ржавістю. Голку, знайдену серед трупів і заховану у пазуху. Ті, кого розстрілювали тепер, при собі не мали нічого». Їх ретельно обшукували, роздягали майже догола, а от серед давніх трупів можна дещо знайти. Тоді людей гнали буцінто з наміром кудись вивести, і нещасні брали з собою все, що могло знадобитись в далекій дорозі. Ножі, лужки, ножиці, гулки. Знайшов же одну Гордій. Бабусі несли